פרק י' וכי התפלל עזרא ובהתוודדותו בוכה ומתנפל לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה בכה. ויען שחניא בן מבני עלם ויאמר לעזרא.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 כי עליך הדבר ואנחנו עמך, חזק ועשה. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים הלויים וכל ישראל לעשות כדבר כד הזה, וישבעו. ויקום עזרא מלפני בן האלוהים. וילך אל לשכת יהוחנן בן אל ישיב, וילך שם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 ויקווצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים לשלושת הימים הוא חודש התשעי בעשרים בחודש וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים מרעידים על הדבר ומהגשמים ויקום עזרא הכהן ויאמר אליהם אתם מעלתם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 מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה, ויתנו ידם להוציא נשיהם, ואשמים אל צאן על אשמתם. ומבני עימר חונני וזבדיה, ומבני חרים מעשיה ואליה, ושמעיה ויחיאל ועוזיה, ומבני פשחור אל יוענאים מעשיה, ישמעאל, נתנאל, יוזבב ואלעסא, ומן הלוויים יוזבד ושמעי וקליה וקליטה, פתחיה יהודה ואליעזר, ומן המשוררים אל ישיב, ומן השוערים שלום ותלם ואורי, ומישראל ומבני פרעוש רמיה ויזיה ומלכיה, ומימין ואלעזר ומלכיה ובניה. ומבני עילם מתניה, זכריה, ויחיאל, ועבדי, וירמות, ואליה. ומבני זתו, אל יוענאי, אל ישיב, מתניה, וירמות, וזבד, ועזיזה. ומבני בווי, יהו חנן, חנניה, זבי עתלי. ומבני בני, משולם, מלוך, ועדיה, ישוב, ושאל, ורמות. ומבני פחת, מואב עדנה וחלל בניה מעשיה מתניה וצלאל ובינוי ומנשה ובני חרים אליעזר ישייה מלכיה שמעיה שמעון בנימין מלוך שמריה מבני חשום מתנאי מתתה זבד אליפלד ירמי מנשה שמעי מתבני בני, מעדיי אמרם ואוהל, בנייה, ודיה, כלוהו, בנייה, מרמות אל ישיב, מתניה, מתנאי ויעשי, ובני ובינוי שימעי, ושלמיה ונתן ועדיה, מחנדבי, ששי, שרי, עזראל, ושלמיהו שמריה. שלום, עמריה, יוסף, מבני נבו, יעיאל, מתיתיה, זבד, זבינה, ידדי ויואל, בניה. כל אלה נעשאו נשים נוכריות, ויש מהן נשים, וישימו בנים.